Bestalde, mila behatzireunda berroita emeretzi garren urtean, izenpebutako aurren eskubide nadirazpen unibertsalak aitortzen du, ba, jolasa onarrizko eskubidea dela. Aurrek osasuntzuki garatzeko eta sozializatzeko, eh, zinbestekoa baitute jolastea. Jostailuak aldiz behar badaba ez daude denen eskura, eta gaur egungo egoera ekonomikoan ba, beharra duten familiei e, ilusio pigin bat eramateko, gurutze gorriak urteroko jostaiuen bilketa kanpaina abiatu du. Eh. Ez da jostaiuen gatik zurelkartasuna haien eskubidea gubideak lehiloa duen kanpainaren berri emateko. Ba, gaurkoan gurutze gorriko Itziar Esteban ez dugu, telefonaren beste aldean. Itziar, kaixo, guardion? Kaixo, guardion. E, guardion, beno ba. E, urtera horrean maten kanpaina da jostaiuak biltzearena, baina astapenean ez bezala, e, orain jostaiu berriak eskatzen bituzo ez, da? Ba, jori da, bueno, kampainaren ekin, gurutze gorrikan, badara maugu ia hogei urte kanpaina egiten Baina, ne bai, ia daskeneko bi urtetan, igual pixka bat aldatzen kanpaina eta lehen gurtetikan eta urten ere eskatzen duguna dira joztailu berriak ekartzea. Uhum. Bat ez ere, bueno, bat, pentsatzen dugulako zetsauetan aur guztiek daukatzea eskubidea ba, joztailu berri bat bainzateukitzeko. Horuan, nahi duguna da, ba, bereien enboltolioan egotia, kajabarruan eta berria izatea. Hmm, bai, ez eztela aurrakirik duenean, ez <laughs> Bai. Eta aina, ba, bueno, ba, segun eta ba, zure familia zestutasuna pasatzen ditun, eta hain zurek horretaz kontzientea zea, behintzat egun hortan, behintzat esentitzea desberdin jazeala, eh? Baina, <gülüyor> <gülüyor> ekartzen ezetan jostailua, ba, izatea... Eta jostailua asko ekartzen zigutenak etzeuden, oso egoera honean. <gülüyor> Orduan Eta hi ezan hola, eh? Lern, lehen urtetik handia mezua jazeaztu genun er, berria eskatun nahi genitula, eta eta geneiak oso oso ondo erantzun Eta baina geneiak ulertzen du, eh, berdatia. Bai. Ba, este kanpaina batzuetarako ere juskalioak ekarri dizkigute eta biziklapena ere egiten dugu eta erabiltzen ditugu. Baina Gabonetako kanpainerako zehazki eh, pentsatzen genun garrantzitsuak zela beintsak hostaldu berri bat ukitzia. Eta baina ola nei bota moduan ere atzo e, badaude amarako eskolako gurasen elkarteak egiten zuen urtero ola merkadillo Hora. Eta aurrak eramaten zituzten joztailuak, eta beti ekarri egiten zizkiguten. Eta lehen gurtian jaskatu genien, ka auguk joztailu berriagoak kerri jasotzen hmm. genitula. Ba, egin zuten merkadi jori, joztailua beraien artean eta saldu zituzten, eta lortu zuten miruarekin, joztailu berriak erosi zituzten, eta joztailu berriak ekarri dizkigute. Hmm. Auruten ere egin dute, eta aia zaspireun euro jaso dituzte, erosi dituzte, eta berri tamar joztailu bendean gehiago erosi dute, eta ekarri dizkigute. Hor Bueno, gente akulertzen hmm. du eta gaina hori, ez, Holako ekimenak ere egiten dituzte. Mhm. Hmm. E, berriak izateaz gain, beti zenbait baldintza bete berdituela e, jostailuak era aipatzen mozue, ezta? Nolakoak izan duten?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 E, pakete airekitzeko eta olentzerok berreak ekarri dioten oparia ba, berria izatea, eta egin matea, ba, bueno, ba, hostailu oso erabilibadena, ez? Horraetik han zentzatzen dugu gehien bat, e, kampaina zehatzontan mm. hostailu berriak izatea. Bai, e, iazkoan adibidez zebat bildu hostailu bilduzen dituzten, balduzu eratua? Bai, bale, lehen gurtian, milan laureon berri jaso genitu, gipuzka osoan, eta sortzi dugu nume ibanatu ziran, mm -hmm. egin e, ezan, E, auk, e, izan gen ditu eskaeren uneko una egun bete genun. Gaur uh -huh. e, jaso zuten josta luderiren bai. Bai, eskaera egin behar da gurutze gorriari holako jostoio bat jasotzeko aurretik edo hori nola doa. Bai, bueno, e, egia esan e, izan daiteke udalaren adi, e, arabera era desberdinen egiten dela. Adibidez, hemen guk ionostin eh udaletxea da, zerbitzu sozialetetikan palatzen gaitu ba behar pertsonen e, lista izan daiteke beste e, udalerri bat zuretan, ba, bueno, gurutze gorriak berak, gilzta hori beraiek egitea. Hor ba, bueno, gu gomendatzen duguna da, e, dozen kasutan, behar radokaten pertsonak, galdetzia ba, beraien gurutze gorriko bulego urbilenean. Uh -huh. Eta hor komentatuko zaie, baina adibidez hemen donostin, udalearekin nanean gaude, eta, eta udaletxeko gizazerbitzuetak ikan bidaltzen digute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 el Goibarascoite eta debagoienean ere e, Donostin, azte, bueno, a Don Gaur puntu guzietan, Correos ere eh bulegoak kanpaina honetan ere laguntzaile ditugu, eta beraiek ere edozen bulegotan jasotzen ditu hitzo hostailuak. Eta gero egiten duguna da, bueno, ba, toki e, bakoitzean, eh, herri bakoitzean behin hostailuak bildu direla iz, hartzen da pertsona girkatzaien lista eta paketeak egiten ditugu eta bi pertsoneekin kontaktatzen da eta beraiek pasatzen dira 호스타 비아하소tzera. Mhm, ongida. Eta banaketa noiz egiten mozue, olentzerotan erregetarako edo, edo... Ba, Gehien bat zaiatzen gera olentzerotako egitea, eh, baina izan daiteke, bueno, herri batzuetan edo bueno, askotan kanpaina pizka balusiatzen delako.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 Ongi da, ba, hogei urte, ezta da, emakiozue honekin, aipatu duzu, astapenean. Bai, hogei <hungu> urte, ja. Hogei urte, ez da, hauntzaren gaur dula, eta aurrera segitzeko presbeti ere, ba, esan bezala, kanpaina betean zabitzatelarik, ba, deiali egiten diego, eh, gure entzulei ere, ba, batekin dezaten, ez da, eta jostai utxo bat entrega dezaten, ba, itziar eskermila, eh, benetan, gurean egote gaurkoan. Bale, zuei, mirezker. Egin zanongi, haio.